Біля дверей стояв, опустивши голову зорець. Їхній собака, який влітку пропав, та він і жив недовго в дворі. Мирон Данилович надибав його в полі і поманив за собою. Подарунок для дітей, що всяку тваринку люблять. Пес давно, мабуть, відбився від свого попереднього двору і здичав її надто, бо покрутився біля хати, поплигав біля дітей з місяць і відбіг ворізь. Тепер знов до хати. Притягся ходючий як хмизина. Очі Маквола блищить, бляклими тятками в чорноті. Хотіли діти погладити, він відходить. Оленка побігла в хату і винесла кусник малясника, кинула на сніг. Собака торкнувся приском до печива, втягнув повітря раз, другий і підвів голову. Не взяв кинутого. Ще підождав, чи не дадуть поживи. Чуючи тільки, що кличуть зорк, зорк, без жодного дання, він знетерпеливився, повернув від хати і потрусив сніжною вулицею. Коли діти вернулися, мати нагадала, їсти, бо прохолонує. Я годі, сказав найменший. Оленко, чому не їсти? Ви не хочу. Нехай малясник буде на обід. На обід я ще спечу. «То нехай буде невечею». Микола зразу ж ліг, жовтий з обличчя і аж темний, як бабуся була перед смертю. Ходила коло нього мати, розпитувала, що болить, приносила питу гарячу настоянку з ділля, як чай, припрошувала брати печиво, він пив, казав, що не болить нічого, але більше не їв. Що ж вона зробить? Єдиний лік для сина хліб міг би врятувати. Вона чоловікові, сходив би ще раз до млина. Гляди продають борошно, піду чи хоч пригорошні наточать? Знову взявши костер і мішок, Мирон Данилович пускається в дорогу білу і холодну. Виходить з села, бачить, як біля хати, що дверима близько до став чоловік з навислими бровами і вусами, підперезаний поверх широкого ватника, став і стукає. Мирон Данилович пригадав, тут сіненки. Господар тут з неранніх колгоспників на селі. Вийшла жінка і чує. Ваш чоловік умер. Руками вдарила в поле. Та як же так? Він пішов борошна шукати. Готовий. Заголосила жінка на весь двір. Що я з малими робитиму? Їх п'ятеро. Ой, лишенько, діти. Подіньте до тата прощати. Як утішав сповісник, не чув Мирон Данилович. Сумно стало. Це помогти треба так чим. І дивився ж, замкнули. Ні заробити, ні купити. Тільки в кошару женуть, а там однаковий похорон. Вийшов за село і вгледів. Люди на дорозі спиняються коло мертвого, що його шапка відкотилася на бік. Одна рука відкинута, друга придержує мішок. При обличчі збився сніг, ніби відгортано перед смертю. Селяни відходять. Катранник теж віддалився, роздумуючи. Страшить-то кожен мертвого себе впізнає. Скоро почувся Зойк і оглянувся. Вже сіненчиха з купою дітей підходила оплакувати покійника. Стали сім'єю і голосять. Під вода спинилася. Відвозити набіщика до ями. Невесела дорога. Простують згорблені люди. Дехто присідає припочити, сил нема. Біля млина більше голодних, ніж було. Скрізь бродять. Мов б, привидені ні. Часто на сніг хиляться. Борошна їм. Ні порошинки від височезних воріт. Виходять звідки два з пукатими мішками. Отроходінь і Шикрятова, перший в мишастому пальці поверх піввійськового Френча і в кепці, обімкнув обома руками здобич, тримаючи при лівому боці, і так сунеться, а слідом другий в чорному пальці аж надривається під вагою. Недалеко нести, до підводи, що серед зборища голодних примар. Борошно випилившися з мішка на спину і рукава Шикрятова, так принадно севіє, що скелети подібні тіні не витримали. І кинулись до насігів. Простяглися багатьма гілками висохлі руки.